Květoslav Minařík – Joga v životě současného člověka Osmá část Cesta rozvoje Lidé jsou nerozumní, uchvácení vidinou nikdy nepřestávajícího rozvoje, chápou i Jogu jako prostředek sloužící tomuto rozvoji. Když poznávají, že nestačí v závodech se světskými lidmi za dostižení meštěstí, Myslí si, že jim yoga pomůže znásobit jejich vitální schopnosti a takto pak obstát v soutěži. Je to týž blutas, jaký jim si dívali na techniku. Pamatujeme se na to, jak obchodníci uchvácení z zbohatnutí vkládali naději do automobilu, který jim mělo pomoci být tam dřív, aby obchod i výdělek byl jejich. Ale jak pravím obchodníci. Proto se jich tam pak zjíždělo mnoho a viděna rychlých a snadných výdělků se rozpadla. Ale ono se toho rozpadlo víc. Ty tam jsou doby, kdy krajina čerstvě zapadla a nebyla mnoho. Mnoho hodin poznamenaná lidskou stopou. Kam by se také šlo? Základní potraviny byly doma a do sloty a psoty šel jenom ten, kdo potřeboval třeba sůl, že byla v té době bída. Viděl jsem stařenku, jak podává prodavačce přes pout poslední svou korunu s poznámkou, aby jí dala nějaké odřezky od úzeniny, aby měla co jíst, protože důchod dostane až zítra. Jenže prodavačka dobře nerozuměla podalají nepodařenou uzenku snad v ceně jedné koruny touto uzenkou se ta stařenka měla nasytit do druhého dne Nemáme tedy bídu chudých stolů se suchými brambory prohladové máme bídu prázdných stolů s malou uzenkou pro jednu osobu na 24 hodin to je dar spásné techniky, slibující jen blahobyt, ale dávající spěch, který dnes zavátou krajinu pospojuje vyčištěnými komunikacemi, aby každý byl co nejdříve v práci a tvořil ten slíbený blahobyt. Šel jsem ulicemi hlavního města v zimním čase před šestou hodinou ráno, vlastně v noci, v husté noci plné kašovitého bahna. A maminky spěchaly v lekouce děti do jeslí nebo do nějakého jiného útulku, aby už honem byli v zaměstnání a mohli budovat blahobyt. Tramvaje skřípaly, auta hučela a kužele jejich světel znamenaly chodce. Štěstí, stupňující se štěstí. Máme přece auta k ním, ještě na konci týdne honem běžíme. Abychom si honem zajeli, honem si odpočinout, pokud si na cestě tím honem nezlomíme vás. A to právě je směrem té cesty rozvoje, již blud vidí jako perspektivu štěstí. Ale jako blud není moudrost, tak yoga ani nemyslí na takovou cestu za štěstím. Naopak yoga ukazuje na cestu zavíjení, naopak rozvoje. Bouříte se proti ní? Nedáte si vzít v své přesvědčení, že žijeme proto, abychom putovali po cestě rozvoje a nikoli po cestě sebezapření? Ano, jste cesty rozvoje. A proto úspěchaní ukazujete na perspektivy účelného života a říkáte, že smyslem života je žít, vyžívat se, něco zažívat. Proto máte rodiny, děti, domácnost. Rodiny, v nich muže a ženy ve stále roze stále něco protikladného chtějí. Děti tu zdravé, ale tu zase nemocné, jimž státní exekutiva předěluje zaměstnání nebo povolání, o něž ty děti nestojí. Děti nešťastné se ženící a stíhané neúspěchy. Domácnosti jež jsou spíš kotce než bydlení. Domácnosti za něž musíte být vděční. Že je vůbec máte, protože víte, že jiní nemají ani to. Cesta rozvoje. Cesta nepřátelská, cestě zavíjení. Zániku toho, co objektivně posuzováno, je strast. A jako na cestě rozvoje nacházíme světské lidi, lidi zaslepené vidinami nedostižitelného štěstí, Nacházíme na cestě zavíjení mudrce, jimiž včelní joginové vždy jsou. Když už se joginové stanou mudrci, nikdy si nemyslí, že má žití nějaký účel. Tím méně takový, jaký se dá vidět v honbě za vždy prchajícím štěstím. Tito joginové vědí, že o něch úspěchaných dychtivců je už dost. I poučení, že štěstí nedosáhnou, je dost. A proto nedělají jogu, aby byly zdatnější a tím měli větší čáku na úspěch v životě, ale jen proto, aby utěšili vnitřní nepokoji, potlačili a vyhladili ono dychtění a místo toho v sobě rozvinuli klid bytostí nic nechtějících. Jen nechtějící bytost může být šťastná. Výsledně nechtějící bytost přece nezakládá domácnost. Nemá zájem si někam se re jezdit rekreovat, protože je šťastná zde, na místě, dokud nechápe, že i sama fyzická existence je základ veškeré strasti, již je nutno zlikvidovat potlačením touhy žít nebo i být. Nemáme povinnost být, žít, množit se a budovat, aby mohlo přijít štěstí. Na to už lidí dost. Proto se můžeme vyhnout hlubinám strasti, popřít životní chtíč a put a spokojeně zhasínat na místě. Vždyť se tím pouze uklidníme těm, kdo zmatení hrozí se populační exploze a trvají na stanovisku, že se musíme rozmnožovat, neboť národ nemá zahynout. Potlačíme-li životní žízeň, půdy nebudeme. A když se potlačením životního půdu nebudeme rozmnožovat, nebudeme ani ve svých potomcích. Jaké to bude naštěstí? Věříme, že po smrti nejsme. Když tedy nebudeme a nebudou ani naši pozůstalí, stane se něco. Nebyli jsme až do svého narození. Litovali jsme snad toho, že nejsme. Nebo slyšeli už někteří rodiče od svého dítěte, to jsem rádo, že jste mne splodili, bylo jsem tak nešťastné, že nejsem. Ne, je v nás něco ze zkomoleného křesťanského učení, které pohlavní put překryje skvící se poučkou, že množit se je povinnost daná Bohem. Teď už jsme to napravili. Povídáme, že člověk má půdy, jež je nutno vyžít. To má samočinné následky v podobě utváření rodin, ještě nutno ochraňovat. Snad, abychom měli vojáky, kdož ví. Joginové tedy nejsou přívrženci rozvoje, protože jsou moudří a protože také vědí, že strast se dá ukončit výhradně tím, že se člověk postaví na odpor svým agresivním sklonům pudům v akci životnímu chtíči. Kromě toho není žádného problému. Člověk se jen vyhne tomu viděnému štěstí, jež je že v praxi hluboko a nikdy nekončící strasti. Trastí. A když se agresivní sklony vyhlazují, vědomí člověka se rozšiřuje do netušených rozměrů, aniž člověk prchá někam za hledenou reakcí. Rozšiřuje své vědomí uprostřed návsi v hlučném městě a nic ho o toto rozšiřování nepřipraví. On totiž už předeme vykořenil strasti, které tak snadno dosahují, dostihují rekreanty, i když utekou daleko od svého bydliště. Cesta zavíjení a cesta rozvoje. Na cestě zavíjení se člověk sám ochuzuje oklamající ideje. Ale na cestě rozvoje díval jsem se ne, na mraveniště, bylo veliké. Odstoupil jsem od něho, jaké mělo vyhlídky na cestách rozvoje. Hromada je ličí, větší a větší. Dejme tomu, že v daleké budoucnosti veliká. Tak veliká, že také vzniknou problémy, jak všechnu tu havěť uživit. Proto tam bude vládnout heslo víc nás, neboť v tom se vidí síla a záruka štěstí. Prchající jelen může do takového mraveniště skočit a milion mravenců se chytne jeho nohou, ožerou mu je a on se stane jejich koristí. Je snad toto účel života mravenců vyvrcholením na cestě rozvoje? Lidí je mnoho a cesta rozvoje velí rozmnožovat se, neboť tak bude zaručena existence národa. Jenže jiné národy kalkulují přesně stejně, a tak asi budeme muset počítat s přepadnutím jiných nebo udělat potraviny ze všech minerálů, ze všech, co dává živá i mrtvá příroda. Je snad toto účelžití cíl cesty rozvoje? Ne, lidé nejsou moudří. Křičí už populační exploze a tímž dechem množte se. Kde tedy bude štěstí? Opatří nám je technika a chemie? Máme prostředky hromadného ničení, tak se zabezpečujeme. Je štěstí toto zabezpečení? Ne. Joginové propagují cestu zavíjení. Vědí, když nebudu já, jistě nebudu chybět do armády bojujících o štěstí na cestě rozvoje. Ostatně každý dost spěchá, aby si mne nepřipomněl. Tak na co cesta rozvoje? Usiluji přece o štěstí a to jistě mám, když nemám rodinu, děti, společnost se všemi, to vše provázejícími negativními jevy, ale mám za to podmínky k rozvoji rozsahu vědomí. Bezmezné uvědomování, jež překročilo oblast diferencovaných skutečností, je samo velikým dárcem velikého štěstí. A zhasnutí životní žízně je vnitřním klidem trůnícím nad každým štěstím. Jen tyto věci má na zřeteli yoga. Úloha sexuálního probuzení. Bakteriogen musí být sexuálně zcela probuzený. Polohová energie sexuálně neprobuzeného člověka totiž není na příslušném místě a tím jsou narušeny racionální zřetelé. Takový člověk má zcela specifické názory na život. Na dění, na svět názory ani ne tak idealistické jako fantastické. Ale sexuální probuzení nemá jen jeden jediný znak sexuálních tíč. Tento chtíč provází sexuální probuzení jen tehdy, když polohová energie člověka působí toliko ve spodní části trupu. To zase souvisí se zájmy o věci smyslového světa. Ramakršna Bhakta par a par excelans byl vzhledem k výsledkům své bakty sexuálně zcela probuzený, jenže energie jeho bytí nikdy nesestoupila do nejnižších oblastí jeho trupu. Uctíváním svaté matky Kálí jeho pohlavnost prorazila ve zbytosti srdcem, takže byl člověkem dobře orientovaným ve světských věcech je tady člověk zcela sexuálně probuzený, ale jeho zájmy leží výhradně ve smyslovém světě, má svůj rozum a v pořádku. Je to však rozum světský, rozum člověka zcela světského, který věří pouze v reálné věci. Je-li však sexuálně zcela probuzený a jeho zájmy leží v oblasti věcí pomyslných a následkem sexuálního probuzení dobře konkretizovaných má také svůj rozum a v pořádku. Třeba, že to není rozum lepící tak tvrdě na hmotných realitách. Ale tím nejsou všechny možnosti vyčerpány. Člověk totiž může být sexuálně zcela probuzený, ale nedopustí, aby její smysly vedly jenom světem smyslových, hmotných jevů, ani světem dobře konkretizovaných ideí a představ. Pak polohová energie jeho bytí vystoupí až do horní části hlavy. Z toho vzniká kvalitní a hluboký postřeh a tím i moudrost. Máme tedy čtyři druhy lidí. Za prvé, ty, kteří se bojí sexuálně se zcela probudit. Ti jsou jako by mezi zemí a nebem, z čehož vznikají různé iluze, Jimiž se nechají světem vést. Za druhé sexuálně zcela probuzení, kteří se zajímají pouze o věci smyslového světa. Tito lidé jsou praví utilitaristé, kteří tonou jen v rize světských zřetelých. Za třetí sexuálně zcela probuzení, kteří snad odporem k prosté pohlavnosti. snad sklonem k životu s realizovanými čistými ideály, snad tež vrozenými vlohami svou mysl povznesou nad svět smyslových jevů a nepřipustí, aby jim vytvářela bloudivé představy. To jsou baktové, jejíž nebeské skutečnosti jsou dobře ucelené a konkretizované. To je příčinou vzniku moutrosti nebeského charakteru. Za čtvrté, sexuálně zcela probuzení, kteří dokážou dobře udusit fyzický sexuální chtíč a nadto nedovolí mysli ani to, aby jim kouzila dobře ucelené a konkretizované představy nebeské povahy. Ti se stávají budhy, duševně zcela oproštěnými a pocitově i jinak vykoupenými bytostmi. Proto sexuální neprobuzenost není cnost, ale porážka v bitvě s rozličnými duševními sklony. Duševní nedostatečnost, zavádějící každého do rozličných iluzí, k fantastickým názorům a k zmatku. Yoga obsahuje poučky, jak člověk může dospět k úplnému sexuálnímu probuzení. Používá ji však pouze u žáků, kteří se nechají vést guruji a kteří je naprosto poslouchají. Nemojdy dosažení pravého účelu zamýšleného jóhou se může projevit jen jako zhoršení stavu hledajícího. Vystupňování jeho chtíče a to už nepřispívá k vnitřnímu pokoji, nejbrž k prohloubení vnitřních konfliktů. Obměněnou metodou úplného sexuálního probuzení je soustředování mysli na přesně vymezené imaginární objekty. Právě jejich přesným vymezováním mysli nabývá racionálních a realistických vloh. Imaginární objekty tu podporují vynoření se objektů mystického světa a jejich přesné vymezování nebo vyhranění mystika duševně umistňuje do sféry známé jako svět konkrétních jevů. Nemá-li mystické úsilí tento věcný základ? Stává se mysl bloudivou a fantazírující. A to je mystika ve svých výsledcích nevábná, často člověka sterilizující, někdy dokonce kastrující. Proto je nezbytné učinit si přesný obraz o poslání praktické jogy, případně mystiky. Živli v mystice Gurué musí mystický vývoj svých žáků uvádět do souvislosti s uplatňováním čtyř živlů – zemního, vodního, ohňového a vzdušného. U člověka mysticky nerozvinutého se tyto živly jednotlivě, tedy s převahou působení jednoho z nich, projevují tak, že její převaha zemního živlu činí mentálně málo pohyblivým, a tedy z pravidla více zaujatým, určitou myšlenkou, což snižuje jeho chápavost. Oní živel zase činí myšlení závislým na emocích. To sice umožňuje, aby bylo v přesně omezeném rozsahu bystrý, ale v nejpříznivějším případě o závislost myšlení na emocích vede k tomu, aby se sám sebou zabýval víc než je zdravou. Ohňový živel činí myšlení aktivním a právě tímto způsobem zaujatým. Člověk, u něhož se nadmíru uplatňuje ohňový živel, má své vlastní myšlenky, aniž zkoumá jejich hodnotu. Vzdušný živel se v dobrém aspektu uplatňuje jako čenitel vytvářející genialitu, ale v horším aspektu vytváří debilní lidi. V mystickém vývoji je nezbytné všechny čtyři živly a vlastně každý zvlášť přivést k plnému rozvinutí, což se děje buď koncentrací nebo zesilováním příslušné mentální náplně. Ovšem živli se musí přivádět k jejich plnému rozvinutí ve správném pořádku, aby mystický vývoj směřoval k moudrosti, jakožto duševní vloze, nezbytné pro správné posuzování psychické situace člověka a tím k možnosti dosažení bludu prostého vykoupení mysli v Prvé fázi a ludu prostého vykoupení srdce v druhé fázi. Jeli totiž člověk intelektuál, pak to samo sebou znamená, že je v něm nadmíru rozvinutý živel vzdušný. A to je příčinou faktu, že bývá zaváděn na mystické s spekulacemi. Jeli v něm nadmíru rozvinutý živel vodní, vidí svou pravou cestu v dalším rozvíjení a uplatňování citů, což způsobuje, že si představuje mystiku jako cestu k stupňujícímu se citovému prožívání. Je-li v něm nadmíru rozvinut živel ohňový, pak v mystice vidí metodu k zvyšování své moci, ať vnitřní nebo zevní. Je to ctitel síly a úspěchu v životě. Řevá zemního živlu je činí nechápavým, indolentním, často v mystice neschopným, i když se v něm mystické touhy už probudily. Toto vše musí vzít každý guru na vědomí a musí z toho vyvodit, že je nezbytné vytvořit u každého správný a pevný základ pro mystický a duchovní růst svého žáka. Není-li v povaze jeho žáků zvláštních výchylek, má začít cvičením živlu země. Živel země tu představuje tělo člověka, stabilitu v nejširším smyslu toho slova. Prostě vše, co je pevné, hmotné, nepohyblivé, zcela ustavené. S ohledem na to jsou jako cvičení živlu země, předepisována soustředění na tělo. Na jeho nejmasitější části, tedy od trupu k chodidlům, pak sebepozorování ve formě veškerého počítání tělesného tvaru. Nikdy soustředění na prostou stabilitu, jakožto protiklad těkavosti mysli. V tomto případě je objektem myšlení a uvědomování to, co je kvalitativně pevné. Uvědomělým zaměřováním mysli se do celého díla veměšuje živel vzdušný, Jenže zemi intelektualizuje, vnitřně prostupuje a když se mentální zaměření na tyto objekty stane dobrým, sublimuje ji. S na tuto sublimaci se již v člověku vyvíjí moudrost, jejíž základ je v pevnosti intelektualizované mysli. Intelektualizace mysli je v tomto případě docíleno jejím přesným zaměřováním na věci neproměněné, na zemi a věci zemní přirozenosti. Cvičení země zabírá v mystické praxi největší část času. Náleží k němu uvědomování si distálních částí těla nohou, sebepozorování ve smyslu pozorování procesů myšlení a při soustředování pak upínání pozornosti na tvar těla, zase hlavně na tvar jeho distálních částí nohou. V psychické sféře má mysl být nucena k tomu, aby se nerozptilovala, netěkala a naopak se trvala u předmětů pozorování a sledovala jako štočení tely, soucí v klidu všechen duševní život. Zkrátka tak jako země především nehybná, tak se má stát nehybnou mysl čímž se celý duševní život stane stálým, nepohyblivým, schopným neměnit se pod tlaky a nárazy akcí okolí. Když tímto cvičením země člověk dosáhne duševního klidu, projeví se to prohloubením postřehů a s porozuměním smyslu všeho dění v okolním světě. To je základna mystického vývoje, růstu, který bude probíhat konkrétními ukazateli od okamžiku, kdy člověk cvičením země pozná rozdílnost kvalit jevového a transcendentního neviditelného světa. To je dobré proto, že dospěje k zjištění, že za světem zemních činností, Existuje svět vnitřních činností, jenž je světem příčinným, alespoň ve smyslu připravujících se skutečných událostí. A tak se cvičením země dospívá k základům mystického života, jenž může být proskoumán cvičením vody, cvičením ohně a cvičením vzduchu. Cvičením vody se základna na úmyslném rozvolňování citů a toto rozvolňování citů rozvolňování může být úspěšné, až bude cvičením země dosaženo duševního klidu v podobě experimentálně dosažené duševní nehybnosti. Neboť pouze tato nehybnost umožňuje rozněžnění nebo lásky plné myšlení a cítění e, učinit čistým nebo jednoznačným. Tento stav rozvinutý do nejvyšší míry mystikovi umožní prožít vše, čeho lze dosáhnout na mystické cestě typu křesťanské mystiky to vše člověku poskytne porozumění citovému životu ve všech jeho formách. Takto mystik pozná sféru citového života s jeho všemi zázraky, se všemi komplikacemi, jež citový život bytostí vytváří. To vede k ovládnutí citového života a ovládnutí citového života je vlastně předpokladem pro vítězství nad všemi bolestmi, utrpením a strastmi. Cvičení vody však nepovede k žádnému dobrému výsledku, jestliže nebude dosaženo úspěchu ve cvičení země. Proto ani informace získané o tomto cvičení by nikoho neměly ponoukat k předčasnému cvičení tohoto druhu. Po cvičení vody je možno přistoupit ke cvičení ohně. Toto cvičení se zakládá na nadšení nebo pozvednutí mysli k věcem ideální povahy, například k Bohu nebo ke zvláštnostem mystiky, budícím nadšení za současného pevného soustředování mysli případně do středu hrudi. Budou-li vystiženy podmínky tohoto cvičení, rozžehne se v hrudi oheně v podobě hřejivého tepla, což je základ, z něhož se vychází k teplným fenomenům, jež mají být využity k vnitřnímu vyžehnutí, k spálení všeho, co zahrnuje pod pojmem citového žití neboť není-li citový život takto překonán, útlone člověk v rozličných kategoriích prožívání, jež se vždy jeví jako bezbře. Cvičením ohně se má člověk vypálit, čehož viditelným projevem je absolutní netečnost ke všem projevům citového žití. Teprve tím je každý uchráněn utrpení a stává se tvrdým realistou, aniž musí citové stavy bagatelizovat a tím se vystavit rozvinutí krutosti popahy. Tvrdý realismus a netečnost vůči citovým podnětům je tedy znakem vysokého stupně mystického vývoje ale cvičení vody předcházející cvičení ohně ponechává nedotčeno soucítění, protože je za vším hluboká zkušenost citového žití. Vyčerpání všech jeho forem cvičení ohně na této úrovni pak způsobí, že se citová přelnavost mění v porozumění a soucit. Cvičení vzduchu je závislé na sprchavění mysli. Toho se docílí neudržováním žádného předmětu v mysli za jejího vlnění na základě neupoutávání mysli ani na předměty tvarové přírody, ani na stav vyvstávající z její prosté stability. Toto cvičení se může opatrně vázat na sledování procesu dýchání. Jako však je cvičení ohně nutné spojovat s cvičením vody tak zase je cvičení vzduchu možno vázat pouze na cvičení země. Cvičení vzduchu totiž může být vázáním na cvičení ohně a cvičením vody mařeno, ale naopak země může být cvičením vzduchu provzdušněna a na základě toho pak uspůsobena pro moudrost jejíž pomocí lze nalézt cestu k odtělení, ke spáse ve sféře sebepocitování. Jenom cvičením vzduchu lze přivést tělo a vůbec celou bytost, tak jak je pocitována v přirozeném duševním stavu k procesu odtělování ve smyslu cesty k buddhistické sváse. Kromě toho, to provzdušňováním těla cvičením vzduchu se viná schopnost pochopení problémů mystického vývoje. Cesty moudrosti, která vede bytost ke zhasnutí životní žízně jakožto předpokladu, i reverzibility životního procesu s výjimkou jeho postupného zhášení.